Румуни розчовпали про мої просвітницькі студії, головно про їх український дух. Це їх гризло. Оливу в жар підливали місцеві докторчуки, від яких відбивалися пацієнти, вдоволені моїм ліком. Довірені людкові приносили тривожні вісті про пильний приціл до моєї персони. Я розумів, що мушу зніматися з насидженого місця. Благо, така нагода підступила сама. Європу трясло, а з нею і мою підкарпатську Русь, що в сум'ятті пеленала свою маленьку державку, Карпатську Україну. Мені судилося бути і на її барвистих христинах, і на чорній тризні. Німець зайняв Австрію. Стягував ланцем Чехословацьку республіку, яка так і не дала моєму краєві жадану автономію, жменька предковічної руської землі під Карпатами. Але й ту роздирали свої ж жадібні персти – русини-автохтони, русофіли, полонофіли, мадярони, галицькі емігранти, жиди, усвідомлені українці. І от наприкінці 30-х усе тут забродило, підняло гущу політичного варева. Світ розгледів на мапі сіру цятку, яку хтось красно поіменував срібною землею. Сюди з Європи було заслано череду редакторів та агентів. Плутані поголоски перелітали через тису. Республіка готова дати краєві відносну відрубність, а Німеччина. Заміряє навіть більше утворити тут самостійну українську державу. «Як можна пропустити таку пригідну хвилину?» – хвилювалися патріоти. Доктор Панкевич студіював говірки закарпатських українців і для зрівняння їх завіявся в банат. «Тут ми з ним зійшлися, я водив його меж людей, та й сам радо списував собі замашні народні приповістки – Народ скаже, як зав'яже. З наукової аналізи виходило, що як би нас не іменували русини, руснаки, рутени, угрини, походимо з давнього і щирого київсько-руського кореня. І є ми добре школованою і боголюбною часткою народу. Бо ще в кінці XVII століття, коли просвітництво досить низько стояло, і в Галичині, і в Києві, і в Росії, закарпатські українці вже мали латинські школи, де добували освіту, рівну західноєвропейським землям. Ліпші їх вихідці розійшлися вчителями по слов'янському світу. Мій одноземець Іван Орлай, директор гімназії в Ніжині, Михайло. Балудянський – ректор університету в Петербурзі, Петро Лодій – професор Краківського університету, Іван Заманчик – професор Львівського університету, Юрій Венелін Гуца – вчений Болгарії. Тож нашого світу російно по світу немало. Як от ви, – підігрівав мене Панькевич, а ще більше його молодий приятель – що назвався підполковником Січі. Ваше місце там, де зав'язується своя держава, який суджено зачати велику соборну Україну. З неба нам упав чин самостійності, а німці нам допоможуть. Треба братися за роботу повною парою. Кожна світла голова на вагу золота. Навіть жиди з нами. Всіх чеських урядників долі своїх кладемо таких, як ви, там чекають з обіймами, бо коли ви ще повстали проти чужинського режиму із зброєю в руках, його рот клекотав готовими круглими фразами. Батьку мій, солоденький, ледве уклинився я, ні проти кого я не повставав, а й ржавого підняв на безпутника, що скривдив мою наречену. З того часу зброї в руках не мав, Ваша зброя, дух і ум. Це написано на вашому високому чолі. Не знаю, що там написано, а прописаних документів не маю ніяких. Як я промену границю, а це вже жура наша, радісно сповістив підполковник. Від нього пахло ромом і парфумом, а не порохом. Важко слимака віддерти від череп'яної мушлі, до якої він прикипів. А що вже казати про чоловіка без хатька, що бодай на чужині та збив собі Поріжу? Та я знав, що мушу його полишити, аби ступити з вогню у полум'я? Вернешся. храмовим шепотом допитувала Юлина, чи навернеш ще колись? Вернуся, відказував я, і сам не вірив своїм словам. Лишаю на тебе і книги, і білу кобилицю, і хищину, сокоти їх. Глупої ночі стояли ми під готаром, відтиси тягло рибою. Провідник румун підійшов до сторожі, щось переказкував і махнув нам рукою. Сіра юрма таких же приблуд, як я, посунула у відхилену ворітницю. Нікому ми тут не хибіли, а там цього ще ми не знали. Земля моя обітована майже не змінилася за роки мого бурлацтва, Ті ж рипучі вози, на них жони – в чоловічих кресанях із піпами в устах, ті ж червоно шиті сорочки в дівчат, ті ж пейсаті й носаті шпекуланти коло той же галаман торговиці і ті ж вуличні ями повні столітнього пилу. Гей би його надуло з руїн хузького замку, що зубато сторожить зелений супокій марамороша. Дві живі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 не кінь, а кунь, не вів, а вул. Метке людське око, гострий язичок. Тепер мені самому відкрилась незамутнена картина зав'язку нової держави в зукраїнізованому хусті відтятому від білого світу. Нас серенгували в строкаті ряди коло церкви. З балкона казали промови, чільники уряду і сам прем'єр Агустин Волошин – Поважний, втомлений добродій, доктор теології. Його назвали батьком, і все йому справді парувало. Слава Україні! Ой, коли ми! Навіть якщо хтось промовляв суржиком і язиччиєм, ми все одно вітали його. Слава Україні! Спочатку несміло і в різнобій, а далі рівно і грізно. Аж вороня зривалося зі старих лип. Забемкали дзвони на вечірню, А може то дзвонило вже нам?